Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la'aqibatu lil muttaqin illa 'alal zalimin Wassalatu wassalamu 'ala, was was ala Rasulillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu wa ala Subhanallahi 'ilma lana ila ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amra. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, tempoh sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini sama sama kita dapat bertemu kembali dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita saham Saham-saham akhirat yang kita kumpulkan ini Supaya dapat kita menikmati Ketika mana kita dipanggil Allah Taala Kita menikmati niat saham itu itu saham akhirat Dalam bab yang seterusnya Iaitu bab dua Ya Iaitu pendidikan awal kanak-kanak ya. Pendidikan awal kanak-kanak ya, Sebenarnya walaupun dia beritahu di sini tentang pendidikan awal kanak-kanak Tapi sebenarnya juga ada kebaikan kita tahu sedikit tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Dan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Dan macam mana kita nak kenal Allah Ya Walaupun di awal bab yang kedua ini Menceritakan <coughs> tentang <coughs> Bagaimana ibu bapa membentuk anak-anak Jiwa anak-anak menjadi insan berkeperibadian tinggi dan bertakwa ya, Iaitu Dengan menerapkan di awal usia yang muda Dengan mengenal Allah Subhanahu SWT Ya. Sebab itu Kanak-kanak ni Ya diibaratkan seperti Kain putih bersih Ya Yang mana perlu dibentuk Untuk mengenal, mengetahui Hakikat ketuhanan Sebagai asas tahuit yang kukuh Bungkula daripada Zaman kanak-kanak lagi Zaman muda lagi sudah ada sedikit asas Tentang ilmu mengenal Allah Ta'ala Asas yang dipancang dalam dalam jiwa kanak-kanak ni Sebenarnya Kalau dia tidak mengenali zat Allah Ta'ala <coughs> Dia tidak akan membawa apa-apa makna dalam kehidupan Daripada mula dia kecil sampai lah dia besar Ya Walaupun kita nampak udak tak tahu apa-apa Sebenarnya setidak langsung Sebagai ibu bapa Kita mendidik dia supaya Takut pada Allah ya? Takut pada Allah Ta'ala Bukan takut Kepada Hantu Syaitan dan sebagainya Takut kepada Kita menakut nakutkan dia Dengan Makhluk-makhluk lain Nabi takutkan anak Padahal kita mesti Mendidik supaya yang perlu takut Ialah Allah Ta'ala Dan tidak ada Yang lebih kuat, yang lebih gagah Yang lebih hebat Kuasanya daripada Allah Ta'ala Sebab itu hari ini, kadang-kadang kita bimbang Anak-anak berfikir Tentang Kehebatan-kehebatan utronik hebatnya atromen kan eh? hebat atromen bagi dia bagi dia dengan pemikiran dia atromen tu hebat Ya, ah, kuat besar punak tu eh? ah, pandai Jepun dia buat filem macam-macam ah, jadi benda-benda macam tu kadang-kadang terdidik ada makhluk yang lain yang lebih kuat daripada Allah Yang nah, itu yang kita tidak mahu Itu sebab yang tak nak semayang Ayah nak semayang So semayang tak nak semayang Cara nak capai Bagaimana caranya kita Nak kenal Allah Dalam pemikiran kita Iaitu kita melihat kepada kejadian yang berlaku Di sekiling Siapakah yang menjadi alam ini Jadi bumi Jadi matahari Menjadikan segala yang ada di bumi Siapa dia jadi Nak mikirkan keadaan itu Manusia boleh tak jadikan bulan matahari? Tak boleh Tak boleh Segala yang dijadikan Allah Ta'ala ni Tak ada satu makhluk pun yang boleh menandingi kehebatan Allah SWT Menjadikan kejadian ya? Dan tidak ada makhluk yang sama Sifat dengan Allah Ta'ala Ya dananya kalau tengok dalam dalam kotak yang warna warna merah ni kata bagaimana cara untuk mengetahui kewujudan Allah tanda anda ni pencipta alam ini ampun kita andaikan begini tak dia dia andaikan sekiranya kita melihat sebuah kereta yang sedang berlaju kereta lagi, kita sudah fikir bau ada pemandu yang mau le kereta kan tetap tak ada pemandu pulak ni kita laju tengok tak ada orang ha, kan? kereta ha, Kecualilah Amerika ya, dia ada kaunterbang apa nama dia dia punya apa uh, jet yang tak ada pemandu mereka boleh buat apa nama kata bang nama apa nama kata bang kata bang pengintip tu, Heh? sky sky apa nama tu ada nama dia, bukan sky hawk, sky hawk lama dah itu tak pakai dah sky hawk itu dah jadi muzium lah dia pergi memang dia hidup tinggi di udara dia memang apa jadi pengintip di udara tak ada pemandu Haa ya. Dia ha? ha, mengawal dia bawak lah Sama lah macam uh, Flight pun kapal terbang pun sama Yang memandunya uh, Pilot ni Dia pandai nak naik Nak turun, tu je kerja pilot Yang luk di atas bukan kerja pilot lagi dah Ya yeah? Perjalanan daripada Perlumpur pergi cedah Dalam Beli bukaki dikawal daripada bumi Daripada satelit lain, ya? Centur lah, yeah. nah. ya. Tapi, tapi kalau Malaysia lebih canggih lagi, ya. Kita tak ada enjin kita. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Bila pergi, tak ada enjin, bukan tak ada Juruterbang, enjin tak ada Kata-kata pengintip Yang Amerika buat tu ada enjin Tak ada pemadu Tapi Malaysia ada syarikat lagi Iaitu ya, kawal terbang Yang tak ada enjin pun pergi jauh ha, Itu yang hebat ya, Teknologi TV ya, Teknologi TV Teknologi Teknologi melipu tu TV Haa ya, ya. Sekiranya tiada pemandu sudah pasti bahawa Meluncur tak telah nak, nak buat apa tak ada orang nak, nak bawa kecuali memang macam cari sekarang ni. Ya. Begitu juga dengan Allah dialah yang menggerakkan matahari, bulan, bintang ikut dia punya orbit. Ikut jadual. Ya, bintang mengikut dia punya orbit putaran. 365 hari dalam setahun. Sebab itu ada berapa musim ya di bumi ini musim ada yang empat musim ada yang dua musim ya, ada musim sejuk ada musim panas musim luruh musim bunga ya ha, disebabkan putaran itu satu perkara ajaiban ya, sebenarnya yang <coughs> yang manusia sendiri pelik ya pelik ah ya. ha, boleh kita fikir tentang makhluk ciptaan Allah ya Siapa yang menjadikan kita yang hebat ini? Yang tak boleh kita bandingkan dengan ciptaan manusia. Walaupun ada tangan palsu, kaki palsu. telinga ya. palsu, semua palsu. Bila buat tapi tidak boleh menandingi yang orinya. Ya, ha. itu dah terbukti bagaimana hebatnya ciptaan Allah Taala. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan mematikan Memberi rezeki Dan sebagainya itu kerja Allah subhanahu wa ta'ala Jelas Allah ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255 <tuh> Dalam surah, ada dalam ayat-ayat kursi وَلَا يُحَيْتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَشَى Sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada kandungan ilmu Allah Melainkan apa yang Allah kehendaki memberitahunya Maknanya ke sekalian Walaupun ilmu Allah tu bagi sikit Kita tahu sikit je ni Bukannya banyak Sikit je tak lebih berikuti ilmu Setiap mana dia ada ilmu pun Tahap profesor sekalipun Ataupun profesor emeritus Anugerah tu kan tinggi Sikit je ilmu je Tak boleh kita nak bangga lagi Tak boleh, tak boleh bangga Sikit sangat Kepandaian yang ada yang Allah Ta'ala bagi kita manusia tak boleh nak nak bangga nak masuk kagum pada diri sendiri apa yang ada tadi. Sikih sangat itu ya, dah. Nak bandingkan ilmu Allah tu lebih tinggi, lebih kuat. Bagaimana kita menghayati surah al-ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yali, walam yulad walam yakul lahu kufuwan okay. semua ayat dalam surah al-ikhlas ni hanyalah mengesakan Allah Taala. Allah Taala itu terlihat ia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Kalallah Allah Taala itu beranak sama macam manusia. <coughs> manusia ni beranak. Binatang pun beranak. Ada binatang yang bertelur. Kemudian menetas jadi binatang sama dengan dia. Jadi Allah Taala tidak beranak dan tidak diperanakkan lam yalid walam yuled dan tidak ada sifat yang sama dengan manusia dengan sifat Allah Taala tak ada dan tidak ada siapa pun yang setara dengannya walam yakul lahu kufuwan ahad tak ada siapa yang boleh sama sebagaimana sifat Allah Taala sebab itu dah sekian bila bila mana kita belajar sifat 20 ya dulu orang tua di kampung tu belajar sifat 20 ni 20 tahun tak habis. Dan sifat 20. Sebab apa? Sebab itulah dia ambil eh, dia, dia belajar. Sampai habis ulang nanti, sampai habis ulang nanti. Sifat 20. Akidah. Saya tengok kadang-kadang tu, Allah sangat sedih melihat orang tua-tua belajar. Sifat 20 tu daripada zaman muda sampai ke tua. Itulah dia belajar, tak berkembang langsung. So. Tak berkembang Akidah Belajar akidah macam itu Tapi kalau betul-betul berada sifat 20 ya? Allah Subhanahu Wa Taala, Betul-betul menghayati dan faham sifat 20 tu Dah mencukupi hebat dah Sifat 20 dia tahu sifat Allah SWT ta ya, Tapi oleh kerana Kalau tengok saya pernah baca buku tu ya? Kita dulu sekolah agama pandai baca jauhi ya? Jauhi balik, balik kampung saya sekala, jadi mak ayah ni minta Tolong baca kitab dia yang dia baca kat suara Ada kitab jawi lah. Dia baca, tolong baca sikit baca. Saya ingat sampai sekarang kitab tu Dia bunyi-bunyi dia ya? Allah ertinya ada kan? Lawannya tiada Mustahil Allah Ta'ala itu tiada kan? Dalai wujud Allah Ta'ala baharu alam ini Ya, itulah dia hafal Kitab ya. artinya bersedia Lawannya sekian, sekian, sekian, sekian ya. begitu Dia ingat sampai dia hafal kat mulut dia benda tu Mustahir bagi Allah Ta'ala itu macam ni, macam, macam ni Dalai wujudnya alam ini <laughs> Tak ya. Tapi bila tanya tentang sifat-sifat Allah Ta'ala ni tak tak faham dia faham, dia, dia baca kat mulut dia je faham yang sebenar makna Allah Ta'ala tu wujud wujud Allah Ta'ala macam mana ha, ya? dia kena, kena begitu kalau dia main baca gitu je lah ya? Ya. makna sifat 20 ni makna ni yang yang biasa dibaca dalam kitab-kitab ya? sebenarnya perkara yang senang nak difahami dalam masyarakat kita. Ada lagi pembahagian sifat Allah Taala ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tiga. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, ada yang pakai sifat 20, boleh semua tak ada masalah. Ya. Sebab itu sifat Allah Taala ini membawa kita mengetahui sifat-sifat wajib Allah Taala sifat mustahil bagi Allah Ta'ala sifat yang harus bagi Rasul dan yang mana manalah kita tahu disebut tentang simpulan iman yang merangkumi 50 sifat termasuk sifat yang ada pada Nabi ya, sifat mustahil bagi Nabi sifat yang harus bagi Nabi ya. jadi tadi saya duduk cari ke rumah tentang satu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala tu Kita tahu dah Wujud Sampailah kepada yang akhirnya Kaunuhu abakam Ataupun keadaan Allah yang dia katakan Kaunuhu abakam Maknanya dia Walaupun dia tidak Boleh bercakap seperti manusia Ya Maknanya dalam mutakallat Allah Taala itu Allah mutakalliman bercakap sebagaimana dalam Quran. Jadi lawannya ialah qawnuhu abkam. Lawan kepada sifat al-mutakallimin ya, qawnuhu mutakalliman keadaan Allah Taala itu berkata-kata, lawannya ialah qawnuhu abkam mustahil Allah Taala itu bersifat bisu. Bagaimana kita lihat dalam 20 ni yang ada perlawanan 20 tu sudah jelas dah. Satu sifat yang harus bagi Allah Taala. Apa dia sifat dia? Ha? Ha. Maknanya Allah Ta'ala itu Berpuasa Baca dalam dalam surah Yasin tu. Apa dia yang akhir Innamak amruhu idha arada syai'an Ayakulalahu pun Fayakul Itu tak bakal fahid itu sebenarnya Percayaan kita Bila mana Allah Ta'ala Nggak akan benda itu jadi Dia akan jadi Kalau tak jadi, tak jadi Innama amruhu ida arada shay'an. Bilamana disuhul Allah Taala tu Allah kasuh nak jadikan sesuatu, jadilah jadilah dia dengan kehendak Allah Taala. Kalau Allah Taala tak nak tak nak tu jadi, tak ada dia ha. dengan izin Allah jadi dengan izin Allah Taala pun tidak jadi. Ha. Sebab itu. Ada empat sifat guang yang bergerusul, kita tahu dah Apa dia? Sidiq amanah. Ha, Sidiq, amanah, Tablil Foton Sidiq apa mana Sidiq? Cakap Dia ada benar, membenarkan Cakap benar, Amanah, amanahlah. lah Sidiq, Amanah, Tablil Menyampaikan, Menyampaikan Apa yang taklah sampai pada Nabi, Nabi sampaikan Sidiq amanah tablir fatana wabla oh, fatana eh ha? fatana ni mana cerdik ya pandai cerdik makna di itu sifat-sifat yang ada pada nabi mustahil bagi nabi tu ada empat sifat tidak amanah tidak menyampaikan risalah tak cerdik ya ha, sebab itu di antara sifat-sifat nak jadi pemimpin ni mesti cerdik. Ya, yeah? cerdik. Penting sifat cerdik. Ya. Yeah? Sebab benda cerdik ni yang satu benda anugerah Allah. Kalau tak cerdik tak boleh pemimpin. Mana sini tak semestinya dia cerdik. Kakak pun tak cerdik. <laughs> yang kita sangka dia pandai cakap putih, cerdik ke? Eh? Tahu Ada orang putih, pandai cakap putih Tak cerdik ke? Ya? Berabok cakap putih Oh eh? Orang England lah, eh? orang London Dia belajar tak cerdik ke? Ya? Ada Sebab itu kalau di, Jep di Jepun, di Korea Di Taiwan, mereka tak menggunakan Bahasa Inggeris Menggunakan bahasa dia ya? Dia tidak mengagumkan bahasa, bahasa luar Bahasa lain Sebab itu kita kena Kena kena letakkan bahasa Melayu tu Nombor satu Ya yeah. nah, Siapa nak cakap Inggeris, cakap lah Tapi kalau kata-kata Kita tengok Sebab orang kampung ramai yang tak faham Bahasa Inggeris ni Tapi satu benda yang dia nak ulas tu, Dia cakap Inggeris Pasal nak lelan TV ni Kenyataan-kecentaan Yang dibuat oleh menteri-menteri ada benda yang dia cakap dalam bahasa inggris bila orang tanya komputer tanya dia jawab dalam bahasa inggris orang kampung mampu tak faham nah tak? Ha, tak faham dia mula dia cakap bahasa inggris tengok tak saya memang betul dah okey ah ha. ha, tu dia kemudian sifat yang wajib bagi Allah ialah Sifat yang masih ada padanya Wajib kita percaya Kita tahu tak? Bolehlah kita simpulkan bahawa 20 sifat wajib itu terkandung dalam dua sifat kesempurnaan Itu istirahat Kaya Allah Ta'ala di yang lain Ya Mana kaya itu bukan kaya dengan orang ringgit eh? Tidak Kaya Allah Ta'ala itu Dengan sifat yang tidak ada pada manusia Sifat manusia ni ada yang sama, ada yang tak sama Tapi sifat Allah Ta'ala ni bukan sama dengan sifat manusia ya? Sebagai contoh dia, Allah tidak memerlukan dan tidak menghendaki malaikat untuk mencipta arash Allah Ta'ala sendiri yang mencipta arash Allah tidak minta bantuan malaikat, sama-sama mencipta Al-Rahmanu arash Allah Ta'ala menciptanya sendiri tapi Allah Ta'ala menyuruh malaikat menjaga arash Jaga ya. Cipta arash Allah Ta'ala ya. Maka sana wujudlah Wujud kidan bakar Makhulafatuhu Ta'ala hawadis Iyamu bin afsih ya. Sama basar kalam Kawangu samian, kawangu matbasiran Dengan kawangu matakaliman Benda di sana juga ada bagi yang kata Sifat salbiyah, ma'ani, ma'anawiyah Sebab 20 tu kan Yang 20 tu terbagi pula lagi terbiah ya. ada ada enam maani ada tujuh maknawi ada tujuh jadi jumlah sekali ada 20 ya dan juga sifat Allah pang iftiqar yang lain berkendak suatu daripada Allah iaitu yang lain berkendakkan daripada Allah untuk menjadikan dan menentukan mereka yang perkara harus contohnya manusia memohon kepada Allah melancarkan hidupnya ya? Allah kita ni memohon kepada Allah doa kepada Allah kita pandang ya? sifatnya wahdaniyah qudrah irada, ilmu hayat qanun qadian qanun mumridan wal huwa aliman qanuhu hayyan apa mana qanuhu ni qanuhu makninya keadaannya keadaan keadaan Allah Subhanahu wa taala wahdaniyah Qudrah, iradah, ilmu, hayat Qanuhu qadiran, qanuhu muridan Qanuhu aliman, qanuhu hayyan Ada makna macam Ustaz 319 tu Semua ada makna kat situ ya. Sifat Allah Ta'ala ni kita tengok ada 20 Yang wajib kita tahu Sampai kepada qanuhu mutakalliman macam mana wujudnya Allah Allah wujud Allah itu ada Hitam mana Allah Ta'ala itu bersedih Baqa Mukhalafatuhu ta'ala lil-hawadis Qiyamuhu binafsi Wahdaniyah Qudrah, irada Ilmun, hayyun Hayat, sama Basar, kalam, konhu hadiran, konhu muridan Konhu aliman, konhu hayyan, konhu samian, konhu basiran Konhu metakaliman ini asas dalam ilmu Tauhid Asas apa? Ya. Kalau hafal lagi baik ya. Kalau tak hafal pun Sebab dia Maknanya benda tu kita kena tahulah Sifat wajib bagi Allah Ta'ala tu ada 20 Dan sifat lawannya Ada 20 juga Berlawan dengan sifat yang Yang wajib bagi sifat Allah Ta'ala ya. Mustahir bagi Allah Ta'ala tu tak ada Mustahir Allah Ta'ala itu Bersifat ada permulaan ada buat akhirnya mustahai Allah taala itu binasa macam bumi ni akan binasa bumi ni fana sementara pun akan binasa dan semua makhluk lain semua akan binasa kecuali Allah taala tidak binasa mu maf Allah itu menyerupai makhluk tak sama macam manusia taala ya Allah Taala tidaklah berhajat kepada yang lain, ya. Allah Taala itu adalah dengan sendirinya, ianya. Allah Taala itu tidak berbilang-bilang. Bukannya banyak. Bukan dua, bukan tiga. Ya, Allah tu satu. Qul <tuh> huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah tu satu, esa. Ya. Kalaulah Allah tu banyak sudah pasti ada mesyuarat Di antara Tuhan-Tuhan Mesyuarat Mesyuarat Kemudian ada mesyuarat bergaduh Pula tak bersekata sepakat Bergaduh Tuhan-Tuhan Itu -Tuhan. tak kenal dengan banyak Tuhan tu. Ayah Pin mengaku dia Tuhan Rajaan langit Ayah Pin Baru ni dia turun Dia istihar Dia beritahu pada anak murid dia Dia kata aku baru turun daripada langit demo dengan malaikat dengan jin dengan syaitan di langit percaya okey luai anda manusia boleh percaya ya seralah tak tangkap ayam pin tak tertangkap Ayah pin ha dia kat langit eh nak pakai rocket dekatnya ya hebat ayam pin ni payah benar nak tangkap dia Yeah. Sejauh mana Kita tahu ayah pen ni boleh hilang Orang tangkap dia hilang Sejauh mana tak tahulah Pastian Dengar-dengar begitu Orang nak pergi tangkap ilang betul tidak Allah lah sejauh mana katanya begitu Tentang-tentang Bukannya dia hilang. Orang, tangkap, hilang Orang nak pergi tangkap tu hilang Nak pergi tangkap tak dia nak. tangkap kita buat kerja dia Ini masalah Jadi pun maharajalah Ayah fin Hilang sekejap muncul Ya Ada ha, Jalan sesat Banyak lagi jalan sesat ni Orang yang Kadang tu Dia kata Ilmu kulit Ni pun jalan sesat ni Ilmu kulit Dia kata yang belajar di masjid Seorang tu orang baca kitab ke apa tu ilmu kulit ya kan ilmu kulit ha. sebenarnya mereka tu tidak tahu apa mak, hakikat makrifat hakikat makrifat apa ya, hakikat makrifat main tu ya hendaklah itu dia pandai sebut dia so dia huraikan apa makna makrifat apa makna hakikat tak boleh huraikan juga sebenarnya Sebenarnya orang yang ikut ajaran sesat ni Dia bukan nak semayang Kalau boleh dia tak nak semayang ha, Dia confuse kau orang supaya jangan semayang Dia boleh beranggil orang yang basicnya agak Agak cetek dalam agama Dia bagi cuba orang tu jangan jangan jangan semayang Dia tengok orang Dia bukan pergi Dia pergi ke dia, dia tanya Semayang buat apa? Dia, Sembah dinding ke? Ada macam tu Sama tak macam tu dia mempersoatkan benda yang pelik-pelik Orang tu tak nak jawab Akhirnya Akhirnya ikut cakap orang tu Dia pandai cakap Sebab saya pernah duduk di PD dulu Podison Di Pasir Panjang Hiran Hiran sebelah rumah Dia hari Jumat Dia tak pergi semaya Memang tak pergi semaya Hari Jumaat ya, Bawa bawa sangkar dalam burung Dia berikat burung Menurutkan Setiap-tiap Jumaat Itulah yang saya tengok Akhirnya Bawa rak kat luar Saya berwarakkan dia Dia yang bertanya Saya jawab lah. Dia yang bertanya Tanya sikit Dia kata Apa dia Semang Jumaat Apa Dali Katakan wajib semang Jumaat Haa dia kata dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut Surah Al-Jum'ah ah. Wajib semayang Jum'ah ah. Ok Bang saya tanya bang boleh tak Apuri Dalim katakan tidak wajib semayang Jum'ah ah. Dia kata Adalah kitab Mari sini saya nak tengok kitab apa Siapa pengarangnya Kitab kuning ke kitab biru ke kita apa Tak kira. bawa sini Saya nak tengok kitab itu Siapa yang kata tak wajib semayang Jum'ah ah sampai sudah saya pindah pasal sebab itu tak tak perlu tengok kitab dia tu. Ya. kadang Akan saya suka sangat bercakap dengan orang macam ni, orang yang berpandangan pelik-pelik ni tentang tentang agama. Dia berpandangan pelik-pelik dia tak nak buat. Dia tak nak puasa, dia tak nak uh, dia tak nak buat benda-benda yang yang orang lain buat dia tak nak buat. Ini rasa ni banyak Sekali tak nak semayang nah, Itu memang jelas Ada Semayang pakai niat lah Semayang macam-macam cara Cukup dengan zikir saja Zikir Berzikir seribu kali lah Dua ribu, tiga ribu sehari Tak payah semayang Tak payah kuasa Martabat dah tinggi lah Isi Allah Ta'ala tak perlu dah semayang Itu salah ya. Kalau Nabi betul dulu Nabi dah beritahu dah Baik berzikir, tak ada semayang Nabi tak boleh, Nabi suruh semayang Al-Taklah suruh semayang macam mana dia orang kata begitu Jika kadang, kadang ajaran sesat ni Dia akan cuba sesatkan pemikiran orang yang macam ini Yang masih lagi tak berapa kuat asasnya diajak masuk geng dia Dan Dia ada perjumpaan dia ya? Perjumpaan sama-sama dia seminggu sekali Jumpa ya, Rahsia Ya, biasanya yang rahsia-rahsia ni Satu ya, kumpulan Banyakkan ada yang sesat Kalau dia kalau dia Betul, buat apa nak suruh-suruh nak Beritahu lah orang ya, Istihar, betul benda tu Tak dia takut Maksudnya ada sesuatu yang tak kena ha. Jadi ada yang sesat yang cukup bahaya Banyak ada yang sesat ni Ada sesat Di di, di utara tu lagi sesat tak percaya ke hadis Pulau Pinang Kasim Ahmad Lagi bahaya tak percaya adanya hadis mana kalau dia tak percaya adanya hadis dan tak percaya adanya nabi Kalau tak percaya adanya nabi maknanya tak percaya adanya Allah Dia berkaitan tu Kalau tak percaya wujudnya adanya ulama maknanya soalnya dia tak percaya adanya nabi Al-ulama' warakatul anbiya Ulama' itu bawa oleh Nabi Dia tak percaya pada ulama' Masya Allah, dia menolak Nabi. Nabi Tak percaya pada Nabi Dia menolak kepada Al-Quran tak tangkap dia <coughs> Tak tangkap dia sekarang Dia dilindungi Oleh seseorang Yang bernama Tun Tidak Ada, pemula, hmm? ada ha, Memang dia belum bilang Jam, jam. Kumpulan jamaah anti Jamaah Al-Quran Malaysia Nama dia J-A-M tu Jamaah Al-Quran Malaysia Dia percaya ke Quran dia Hadis tak percaya As-sal jambat ni sebenarnya Pendidikan ni bukan pendidikan pengajian Islam Dia belajar di Maghrako Kemudian belajar di Mesir Dalam ilmu bahasa Arab Dia bukan Malaysia Ada orang Fahabani dia belajar bahasa Dia orang lorok, orang, orang bahasa, bahasa Arab Bahasa Arab, boleh tanyalah dia Sebab dia pakar dalam bahasa Arab Tapi dalam ambas pengajian Islam Usuluddin Syariah, oh tak tanya dia lah Dia dah tahu ha? Sebab dia pernah tanya, Dia pernah <coughs> menulis dalam Putusan Dia mengatakan azab kubur tidak ada Sedangkan kita dalam Akidah al-Sunnah al Percaya adanya azab kubur Tidak ada mana ada azab kubur Pandangan mana yang diambil ambil ni Dia ikut pandangan berdalikan pada akal Akal Pakai logik akal, tak boleh Alam ghaib yang kita tak nampak Alam kubur, alam barzah Nengaka, syurga Itu tak boleh hujahkan Mesti ada dalil Quran Sebab itu ajaran sesat dia banyakkan dia hujah dengan logik akal. Logiknya, macam ni macam ni, macam ni. logiknya. Tapi kalau ni <coughs> yang sebenarnya, dia mesti ada dalil Quran. Dalil hadis. Kata-kata pendapat ulama. Pendapat ulama itu penting. Ya, ulama siapa pula yang bagi pendapat? Ya. Nak ha, tengok siapa dia. Ha, sama macam apa namanya orang yang masuk dalam apa berniaga dalam MLM yeah. uh, Maknanya dia kena tahu uh, Perniagaan itu halal ke haram Ada unsur ribak ke tidak Siapa panel syariah dia yeah. saham itu di, dilaporkan ke mana Berapa banyak unsur ribak di situ bawah pada 5% dibenarkan lagi oleh ulama. Ada unsur riba 5% bawah pada 5 5% boleh lagi urusan tapi atas pada 15% dah langsung tak boleh. Ya. Ha, jadi Maknanya kena ada panel syariah. Siapa dia panel syariah dalam tu? Sab <coughs> dalam tu pula siapa dia panel dia? Ya? Agaklah eh. siapa panel dia. Ya. Ha, saya pernah tanya kawan saya ya. Siapa dia panel ni? Kan, dia kata tak ada tak perlu ada panel panel ni. Betul Jual beli macam tu yang kita tak tahu sumber betul halal dah haram kan. Siapa panel ni? Sekarang tak, tak ada. Kalau ada panel panel syariah okey tak ada masalah. Ya? Macam contohnya high O marketing kan. Tak ada panel syariah. Kepada syarat tak ada Dia cuma sekadar Jual Barang tu bukannya Bukannya nak jual barang sangat Tapi nak dapatkan orang Orang Nak dapatkan orang yang duduk bawah dia ya, Persoalannya Dia mengambil untungan daripada setiap kepala tu Atas dasar apa Haa, dia duduk ni dia bawah ada 10 orang 100 atau 5 orang Dia untung atas kepala tu Dia duduk atas tak bekerja Relax goil kaki Bawah-bawah dapat dia Dapat 10% untuk dia Dia tak mengulangkan peluk, Tidak mengulangkan modal Dan, Tapi dapat 100% keuntungan itu Apa alasan Dia boleh ambil sumber itu Sebagai upah bagi dia Tak ada Tak ada duduk ya? Kan? Jadi situ masalah dia. Kemudian panel syariah tak ada nak kaji betul boleh tak boleh kalau tak ada seorang dia pun tak panggil panel syariah. Ya. Yeah. Ha. itu kena tengok balik yeah. tentang bagaimana dan juga jual beli yang lain yang pelik-pelik ya. Yeah. Ha. tu tentang kena tengok balik dan kita masuk ya. Yeah. Yeah. Tak ikut syariah. Banyak unsur-unsur riba. Sebab itu bagaimana kita ni menyimpan wang di bank Sekalipun sebaik. Kita yang ada sekarang ni konvensional. Konversional okay. Kita mesti Mesti ada dalam kita Kita tak mahu riba tu Kita benci kepada Yang riba Mesti ada niat dalam hati. Dan usaha untuk bagaimana wujudnya Perbankan Islam tu wujud Kalau tak satu patut pun 95% Ada wujud dalam perbankan Islam. Takut kita duduk dalam dalam suasana dalam keadaan dan keuntungan riba. Itu tak boleh. Sama dekat melabur sebagainya. Kita tengok siapa dia pandai syariah kat situ. Dia labur kat mana? Ya. Pasai saya pergi satu seminar. Seminar yang dibentang oleh Dr. Mahmudah di Profesor pada IMK eh, daripada UC Malaysia. Ada kata ISN tu halal. Ni betul. Ya betul. Tapi ada pendapat lain kata ISN HSP tu haram. Sebab sahamnya itu. Tapi tuan sekalian, bagi pihak pendapatan negara tidak haram. Kita kena faham kan Bagi pihak pendapatan negara Tidak haram Dan orang yang bertanggungjawab Ialah pemimpin lah Rakyat tak berasa. ya Rakyat tak berasa Sebab dia mencari yang tu Cari untuk jalan itu Yang mewujudkan sistem macam tu Kalau tak wujud Haa mana bagi pihak rakyat mana hal daripada benda-benda haram dari ni ha? rakyat walaupun rakyat mendapat gaji daripada itu tidak haram ya, contoh tadi haram ha? eh kata haram kita menyetai secara individu individu kita masuk pelabuh haram tapi untuk negara, untuk rakyat ramai keseluruhannya Sebab oleh kata dia yang tidak harap Benda itu hasil kembali kepada rakyat Dan rakyat menikmati benda itu Tidak harap Yang yang yang haramnya Yang dapat dosa orang yang menganjurkan benda tu. Ya, ada kesalahan Umar Ustaz kan? Eh? Yang ditaruh dengan Ha, iyalah cerita tu lah Cerita bagaimana saya dalam Umar tu ya, Tapi yang sebenarnya dari segi logik, logik Fekahnya begitulah Ya Sama macam orang kata Katalah toket judi Kata judi dia ya. Dia bawa Dalam poket dia duit Memang duit judi dia Dia pergi beli Kuih Pada orang Islam Tak nah. Kuih Adakah Ambil duit judi daripada Cina Tadi haram Tak haram dia ambil barang kita, kita ambil duit dia. Adakah ambil duit daripada Cina daripada orang menyudi jadi haram? Tak. Tak haram. Ha? Tak pula-pulalah nanti. Tak belumlah pulang ke balik. Sekarang ini pendapatan. Kau tengok di Genting. Pendapatan judi memang banyak. Cukai daripada judi di Genting Highland tu kasino terbesar di Malaysia banyak, saya dengar ada judi tu, billion. jadi orang yang menganjurkan judi tu, dosa hasil daripada, hasil kepada negara hasil cukai dan dia gaji kan kakitangan kerajaan dengan katalah bercampur dengan mana tu It, tidak menjadi haram lagi lah makna orang maksudnya yang maksudnya menganjurkan tu. Ah. Ha. yang kita kerajaan ha. dapat. Ah. Ha. Maka itu, masa itu adalah benda tu haram. Benda tu bila mana diagihkan kepada rakyat untuk negara-negara mendapat sumber daripada keuntungan itu, untuk sumber pendapatan negara, masa tu tidak jadi haram. Yang menjadi haramnya ialah orang yang Pertama tu, orang yang pertama tu, itu haram. Faham tak? Maknanya selepas daripada itu, sama ada diambil untungnya, sama ada apa semua tu untuk untuk rakyat, untuk penggunaan ramainya, tak boleh ada satu pun yang ada. maknanya kerajaan yang ambil cukai duit tu, haram itu haram. Maknanya hati. Maknanya di situ, maknanya kat situ, orang yang pertama, orang yang pertama yang melakukan itu sudah haram dah. Dan rakyat yang menerima itu tidak haram. Nah. Ha. Ha. Sumber Memang kita dapat memang tidak. Tidak haram. Dia ada dua peringkat. Sekarang ini peringkat yang pertama orang yang mengajukan. Okey Memang betul Bila mana hasil judi keuntungan itu Haram juga Asalnya haram Bila mana telah diagihkan Untuk hasil pendapatan negara Tidak haram Faham tak? Bila mana benda itu diagihkan Kalau benda itu diambil tidak diagihkan Untuk pendapatan negara Untuk keuntungan peribadi Orang tertentu Didapat persen dan sebagainya daripada itu Haram dia bertanggung tanggung dosa dia bertanggungjawab. Ha. Sepatutnya dia. ada jalan lain sedapat-dapatnya kalau boleh. Ada jalan lain yang yang tidak pergi arah judi. Ha. Macam mana Mana orang yang kalau tengok orang yang bawa low yarg kan. Bekerja bawa lawi arah bekerja di kilang arak, arah yeah? maknanya dalam kaliput hadis tu orang yang bersubahat dengan itu menerima benda tu memang dia tahu tu haram memang tak ada pilihan lain bagi dia itulah kerja dia padahal ada kerja lain haramlah. padahal ada kerja lain sebab ni bagi individu dia dia menerima bawa lawi arah bekerja di kilang arak bekerja di tempat judi. Yeah. Tempat lain ada tempat yang yang halal, yang boleh dijaga rezeki halal. <tuh> tapi dia nak kerja tempat judi juga Nak nak nak kerja juga bawa lori arak. Haram. Ha, tapi kalau nak kata sekarang ni, dia kena kalau ada lawan Islam yang berkecimpung dengan kerja-kerja macam tu dia wajib ke atasnya cari kerja lain. Kalau tak dapat -s -s segera Beransur-ansur, usaha nak cari kerja yang halal yang tidak ada syubhat dengan benda-benda haram. Jadi kalau sulit bunti-bunti terbuat mungkin haa, susahlah kan? Mungkin ada kerja lain bunti. Kerja buat mina apa namanya kilang arak, eswang lah sebagainya yang menetapkan hukumnya haram. Ha, ini penting yang kita kena faham. Uh, Dikatakan bagi keuntungan individu orang Sebab asing adalah apa? Jadi berasal dari mana? Jadi B Menerima mana? Hmm. Jadi berasal dari mana? Jadi berasal dari mana? Jadi berasal dari mana? Jadi berasal dari mana? Jadi berasal dari mana? Jadi berasal dari mana? Jadi berasal dari B, menerima B, sebagai hasil. C, A juga. Yang yang pihak ketiga itu tidak. Yang C, ya. C kan? itu adalah rakyat, rakyat contohnya. Rakyat, okay. hmm. Jadi A B C. C C terdapat. Jadi A dengan B ada kaitan. Ada hubungan. Jadi tadi yang B ini ibrah. Hmm. Ah uh, implikasi dan P ni penerima dia orang bukan silap. Hmm. Okey. Dan yang bersama-sama dengan B ni Orang Islam Yang bersama-sama dengan B ni Jadi sekali Macam mana pula yang bersama-sama dengan B ni Kedudukan dia dengan yang Dia itu Islam <laughs> Yang kapil tu tak kisah Dia kapil kan kapil Islam tu sama Tak boleh lah Sama lah dia Makna dia menanggung benda tu Makna entah sekian. Benda cukup berat sebenarnya Sebab itu Kerja untuk menjadi Pemimpin ni berat Cepat nak menanggung benda tu Ya yeah? Maknanya Kalaulah terjurumus kalau, kalau Tak tak ada perasaan benci Langsung benda tu Menyokong lagi benda tu supaya Banyakkan lagi boleh datang Hasil negara yeah? Tak ada perasaan benci langsung benda tu dan tak ada niat langsung nak kalau boleh nak mengubah macam mana cara nak ubah tak ada langsung Allah Taala mahu mengetahui dalam pemikiran dia sebab itu kalau begitu caranya dia tak ada niat langsung nak mengubah bentuk daripada yang haram daripada yang halal maknanya ialah Kalau caranya pemimpin maknanya cerah maksudnya ke ya masuk <laughs> yeah. maksudnya ke sebab takut itu dia Tanggungjawab yang dia pikul tu Kalau dia tak berusaha Allah SWT mengataui ni Sama ada dia berusaha, tak berusaha Untuk menghilangkan Itu daripada benda yang haram Kepada halal Atau berdia reba Eh takpelah, untung banyak Biarkanlah Berusaha Sebab lebih cerah masuk ni rangka ha? Dia Biasalah maksud nak itu yang takut dia Kalau ada dalam perasaan ya, Memang dah lama benda tu wujud Tapi nak cuba ubah ha, Allah Ta'ala memang menarik Kita nak cuba ubah Macam mana keadaan nak ubah Sebab minum agak ni Orang Cina Dia minum agak lah. Tapi tak semua orang Cina minum agak lah. Sama dengan makan babi Tak semua orang Cina makan babi ya? Tak semua orang Cina berjudi ada yang tak sempurna judi Tak semua agama Suruh begitu tak Ada agama lain yang bukan agama Islam Yang melarang um, uh, dia punya penganut dia Buat benda-benda yang yang, yang yang kita katakan haram itu ha, Itu dia duduk di situ Maknanya Seboleh-bolehnya kita benci Benda yang haram Benda yang haram Sama ada dari segi perbankan ni sama ada riba dia, sama ada judinya, apa yang berlaku dalam kehidupan kita hari ini seorang kita tidak suka. Dan bercita-cita bagaimana seboleh-bolehnya nak mengubah benda tu, sedikit demi sedikit. <laughs> Sebab benda tu bukan senang kita nak ubah dalam masa sekejap mata. Ya. Membenarkan Mem bila minara orang-orang kafe, orang bukan Islam bina arah di tempat dia. Hanya orang bukan Islam yang bina arah kawasan kawasan tu dan orang tahu lah itulah tempat orang bukan bukan Islam bina apa. Kalau ada orang Islam bernarak di situ, ha, memang salahlah. Ha? Sebab dia orang orang Islam. Sama juga berjudi. Ya? Kalau tempat itu hanya orang bukan Islam saja berjudi. Dan dia, dia, dia memang dia berjudi. orang orang Cina. Orang-orang orang bukan Islam judi. Tapi ada orang Islam berjudi, kena tangkap. Salah Sama dia beli nombor. Ya. Beli nombor eko. Sebab sepatutnya orang Islam beli nombor eko. Entarkan tak? Orang Islam. Hamba nah, situ dah ada undang-undang. Mana nak pak kuasa terhadap undang-undang itu? Terserah pada orang sendiri pada kerajaan Nabi. Ya? Nah, itu duduk dia sunahnya. Dalam keadaan kita tak, tak boleh nak kata Bila mana satu Malaysia ni Kita boleh buat semua sama Ya yeah, Semua sama Makan sama Ya yeah. <coughs> Maknanya uh, Masak sama Masak sama-sama Makan sama-sama Ikelalan TV pun tak lah. Ya yeah. Sembilan ayam Orang selam dia timi iklan tu kan. Masa dia sembelihkan baca dia baca apa? Dia baca bismillahirrahmanirrahim sembelih. Dah salah. Salah dah tu. Kaedah sembelih tak ada baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Kalau baca bismillahirrahmanirrahim tu memang orang yang tak tahu peti kata sembelihan. Ha? Masak <coughs> masak kari ya yang di rumah orang India Hukum makan Hukum makan di bekas orang-orang kafe Ada hukum dalam Islam Ada hukum Ada ulama' memperincikan hukum Tentang makan bekas orang kafe Ada hukum ya. Jadi kita tengok <coughs> Dalam TV Orang tak sabar ni lah Nak makan sedap pun jelak jari kan Ya Allah haih tak sia-sia ni melah. Ah, ha? ha? ha? Ah. itu. Malah tidak sampai ke tahap tu sebenarnya. Ada yang tak boleh. Ada yang kita faham. Ada yang boleh. Ya. Yeah. Bukan hmm, bekas orang kopi. Ada ulama kata tidak boleh Makan di bekas orang kafir Sebab dia takuti Dalam bekas itu di isinya Arab daging Berarti Memang Jelas memang tidak disama Gunakan bekas itu Bekas makan dia Yang itu yang kita takut Ya yeah. Haa kalau dia tak makan dan tu dan dia tak minum benda tu tak apa Tapi kadang-kadang benda ni Mana kita tahu dia makan tak makan Sebab eh? dia tak dia Bagi dia Boleh makan dalam agama dia Boleh minum agama dia Jadi benda tu tidak berat sangat Jadi benda-benda macam ni sekilian, Kita kena ambil berat Sebab melibatkan hukum Bila mana melibatkan hukum Halal atau haram kita kena tengok balik semula sebab ada lagi daripada landasan syariah yang sebenar. <coughs> ha, kita tengok balik. Betul tak? dia kata ya. hmm. hmm. hmm. It, sebab. Itu sebab dia hotel-hotel sekalian kena perhati balik eh, baik elok-elok maknanya kita yang dia kata kan tanda halal bau hotel-hotel tu baru dulu takde. Baru lagi Tapi sebenarnya sekarang sejauh mana dia pergi pantau Setiap hotel tu Dia masak makanan yang haram Bekas semua tu memang dia asingkan Untuk bahagian orang bukan Islam masakkannya tempat lain Yang ada makanan yang, yang haram Untuk bekas Untuk tempat Islam yang untuk orang Islam Dapur lain Kalau asing macam tu Dan bekas yang berasingan tak apa ini persoalan yang sejauh mana pemantauan itu berlaku tentang itu. Ya. Kita akan menyelak jari kadang-kadang kadang-kadang kita sebab masalah pemakanan ni pun kena kena tengok balik. Terutama membeli, terutama membeli ayam. Kadang-kadang kita tak tahu ayam ni daging ni terutama ayam daging, ayam, daging lembu yang kita beli pasar-pasar raya yang memang dah kena sembelih. Ha. Maknanya masalah kalau kala ikan tak apa. Sebab ikan tak perlu sembelih. Baik ya. daging, benda bersifat daging, daging ayam, daging lembu. Yang itu persoalannya kalau nak ikutkan betul kita nak rasakan benda tu sembelih cara betul ke sembelih macam mana? Cari sembelih Itu ha, masalah Itu di hotel Yang tak ada di, hotel, di pasar raya Kita beli ayam Di pasar raya Yang memang dah keras ke Yang tak keras ke yang Kita pun tak tahu macam mana cara di sembelih Yang paling selamat ialah kita pergi pasar Tengok memang orang Melayu yang buat benda tu Pergi pasar beli beli daging beli ayam kedai orang Melayu Islam itu yang paling selamat memang dia kalau sembelih ayam kat pasar dia sembelih dekat kita orang Melayu ah ha, itu memang selamat daging pun kita yakinlah daging walaupun dia tak dapat dia keluar kan orang Melayu yang buat kerja tu ya kita kenal yang kita biasa dengan dia lah tapi yang kita tak tahu kadang-kadang menyebabkan ialah benda tu tidak tahu. Masalahnya ialah kesan tu. Kesan makan sembelihan yang tidak sah. Kesannya berpanjangan. Ya. Ah, jadilah daging. Itu masalah. Sebab itu kalau melihat kepada ahli sufi dan dalam dalam dikata menilai makanan ni bukan sehingga kan beli sayur pun dan sekian memang pilih tu sayur untuk dimakan basuh sayur beli telur telur ayam yang kadang telur ayam tu tidak dibasuh ya, kalau pilihan ya, lagi kalau di kedai sebagainya beli uh, <coughs> mana pecah telur telur tu tak boleh basuh. Maknanya pecah telur-telur, taik tai ayam yang lekat pada telur tu, masuk sekali dalam tu. Kesannya, kita makan benda najis macam tu lah. Kesannya berpanjangan. Ya, ha, Situ duduk dia. Sampai ke tahap tu, memikirkan buat makan. Apa ha, kan? Situ. Diperhalusi. Jadi untuk selamatnya, cari jangan selamat, jangan selamat. Hehehe. Ha? Ha. Like. Man, pasal, uh, burger, eh, eh, apa itu leh, macam, sekarang bengkur, yang telur, bengkur tak telur tu apa, benjau apa? benjau, ah, telur tak, kalau basuh tak, ini penting, basuh, yeah, dah macam macam macam kena, yang basuh, yakin betul bersih, bila mana najis masalah tidak ada lah tidak, tidak bersih, Allah alam, soalan lagi lah dan air <coughs> korbanlah korban ketika korban dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan korban korban arif haji dia fadilat dia kelebihan orang yang berkorban ni dan adalah hari nabi tu darah yang mengalir tu dia telah ampunkan dosa dia yang telah lalu rah yang mengalir daripada sembelihan itu mudah-mudahan Allah taala ampunkan dosa dia yang lalu yang lama-lama dulu tu Allah taala ampunkan dosa dia tu satu sebab itu sunat kalau nabi suruh dalam hadis adalah dia nabi nabi kata bel orang yang menyertai yang masuk korban sama ada seekor lembu dia kena datang melihat Sembelihan itu berlaku Dengan melihat darah itu mengalir Allah Subhanahu SWT mengampunkan dosa dia yang telah lalu Walaupun ada hadis yang lain mengatakan Hari akhirat besok binatang itulah akan menjadi tunggangannya Ke negeri akhirat Ya, ha, Ada hadis mengatakan begitu Tapi hadis itu martabaknya tidak berapa kuat tapi bolehlah kita katakan sebagai di antara fadilat kelebihan kelebihan berkorban ayo yeah. selain itu dapatlah pahala bersekah dengan daging itu kita bagi kepada orang dapat pahala daging itu dimasak dan dimakan orang yang buat menu itu dapat pahala jadi Kena yakin bahawa apa yang Yang dibuat bagi orang yang berkorban itu Pahalunya banyak Sudah pasti ibadat yang macam tu Tak kira bukan saja ibadah korban Ibadat lain pun Akikah pun Semata-mata tujuannya ialah Korban itu Akikah itu nak dekatkan diri kepada Allah Korban itu asal perkataan korban Korban mana dekat Nak dekat dengan siapa? Nak dekat dengan Allah Bilamana dia berbohong, mesti benar dengan ibadat pada Allah Taala semata-mata nak mendekatkan diri kepada Allah di samping menghalakan pahala daripada Allah Taala. Kalau uh, tidak korban tersembunyi. Lebih tua terbaca dalam baca korban banyak cerita di hadisnya dan cerita-cerita bagaimana kelebihan bagi orang yang berkorban. Yeah. Uh. Ada lagi? Ah. Uh. Mengapa kita kena berkorban Pada hari raya dan hari tashrif eh, Hari raya pada 10 Jum'icah Dan 3 hari tashrif 11, 12 dan 13 Kerana Itulah hari Yang termaktub dalam Sunnah Nabi S.A.W Kaedah ni Sudah begitu Kaedah dia Waktu penemeliahan Hari Raya 10 bulu hijab Dan 3 hari Hari Tashri Waktu tu saja yang Dibolehkan untuk berkorban Waktu lain Kalau sembelih Tidak dinamakan korban Dinamakan sembelihan biasa Kalau bagi pun sedekah Sedekah bukan daging korban Sedekah daging biasa Sama juga kalau, kalau sembelihan tu Belum Hari Raya lagi katelah maghrib pukul 7 sekarang contoh contoh maghrib pukul 7 atau pukul 5 minit 7 5 minit masuk masuk maghrib menandakan hari hari dalam Islam tu baru katelah 10 Zulhijah lah pukul 7 dia sembelih dah pukul 7 7 petang tu 7 malam tu dia sembelih maghrib masuk 7 5 minit tak sah sembelihan korban itu sebab tak masuk lagi waktu ataupun hari 10 Zulhijah. Dan pastikan betul masuk 10 Zulhijah maka di sana ada waktu afdal sembelih bila ni. waktu harus, waktu sunat, waktu makruh sembelih korban. Ya, okay. hari itu dalam hukum-hukum dalam bak korban banyak. Ha, jadi terus <tuh> kawan 3 hari tu, 4 hari ni juga kita digalakkan untuk bertakbir Bertakbir empat hari Hari Raya bulan hujah dan 3 hari Adi Tashriq Disunatkan bertakbir Selepas semayang Selepas semayang falatun Bertakbir Selepas pada tu Ataupun sebelum pada tu Dia tidak menjadi hukum sunat lagi Tak jadi hukum sunat Kalau nak takbir Tak Yaih, Jadi hukum sunat ni 4 hari itu takbir. Sebelum pada tu, selepas pada tu, selepas hari Tasryik tidak dikira. Bagi hukum sunat bertakbir selepas solat ataupun bertakbir di mana saja kerana membesarkan Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Aidiladha. Wallahu a'lam. Selain tarim ada anlah wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil وصلى warahmatullahi wabarakatuh على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا بالعلم والذهن بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله wa